Отже, не раз і після того прийде було і сяде в його кололіжка. Сяде, заспіває яку смутную пісню. Усе, що на душі, єсть, усе виспіває. Нічого було й не говорить. Дивляться вони тільки одне на одного. А що на душі робиться, усе їм розумно. А Сомко про те не думає й не гадає дай шрами черевань, і сама череваниха байдуже. Бо в ту старовину, коли дівка заручена, та вже й годі, вже й не кажи, що не сей, а той мені люб, а то на весь світ піде слава. Тим-то усі були безпечні, да й самі вони, Петро із Лесею, мовчки сумували. Тільки що знявсь Петро на ноги, аж ось надійшла Сомкові чутка, що воєводи от царя прибудуть швидко до Переяслава. Годі тоді. Череваня бенкетовати рушив зараз Сомком в дорогу, щоб привітати їх у себе в гостині. А Шрам собі ждав, не діждався генеральної ради, щоб, забравши з того боку усі козацькі потуги,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 мав їхати у Переяслав до Сомка, гетьмана, і, щоб, отбувши воєвод, справити гетьманське весілля на всю країну і на весіллі разом уже усю старшину до походу на Тетерю приклонити, да зразу його, мов, сіткою й накрити, щоб не було двох гетьманів на Вкраїні. Якось виїжджають на Броварський бір, Піски. Аж із Переяслава до Сомка гонець курить. Хто ж той гонець? Сам Переяславський сотник Іван Юско. Скоро наші розпізнали таке диво. Зараз, наче, хто й сказав усякому, що склалось щось недобре. — І з якими вістьми? — питає Гетьман. — Бодай не казати, пане Ясновельможний. — Що? Невже татаре? Гірш от татар. Із одного Васюти народилось тобі, пане гетьмане, четверо, коли не лічити іванця. Да кажи просто, щоб тобі язик усох, крикне Сомко. Лучче, якби всох, пане гетьмане, ніж возвіщати тобі таку вість. Зіньковський, миргородський і полтавський поклонились Іванцеві. «Як? Мої полковники перейшли до Іванцевого боку?» «Усі троє, як чуєш, пане Гетьмаре?» «І Миргородський, і Полтавський, і Зіньковський?» «Усі троє! Оставсь при нас по сей бік Ніженя тільки Лубенський та Гадяцький!» «Чому ж мені не дано звістки?» Ще не пройшло і дня, як прийшла вона у Переяслав. Що ж, як чи коли? Хоч розкажи толком. А от як, каже сотник Юско. Їздив наш бурмистер до князя Ромодановського з грошима у московську казну, а що чує, що князь у Зінькові завернув туди, Аж там Остап Миргородський і Дем'ян Полтавський старшиною. бенкетують усі у Зіньковського Грицька. Ну, все ж іще нічого. До князя, аж у князя повно запорозців. І все з тих гольтяпак, що, попропивавши худобу, служили в козаків по дворах, а далі, не звикши слухати господаря, повтікали п'янствувати на Запорожжя.